Nu no, bun, hai să ne rugăm și să începem. Tată dragă, încă o dată îți mulțumesc pentru cuvântul tău, îți mulțumesc pentru credincioșia ta, că tu ne-ai promis că lucrarea bună pe care ai început-o noi o vei duce până la... Doamne, ne-ai promis că ne vei prezenta înaintea Tatălui, fără zbucitură, fără pată, mireasa ta și de aceea știu că tu folosești toate circumstanțele vieții. Doamne, tu le, le folosești spre binele nostru și chiar dacă unele circunstanțe dor și suntem uh, tentați să, să ne gândim că Am greșit cu ce de fapt ne iubești și, și dragostea pe care ai pentru noi ne-ai ne dovedit o la cruce în dragostea ta, în marea ta dragostea ne-ai lăsat cuvântul tău de aceea te rog în dimineața asta să ne vorbești prin cuvântul și să ne ajut să înțelegem gândul tău și voia ta plăcută și de să cerem lucrurile astea în numele Domnului nostru Bun, săptămâna trecută am studiat capitolul 12 din fapte. Am văzut trei lucruri, de fapt. Am văzut că succesul... Ce înseamnă succesul în, în economia lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu? Am văzut faptul că succesul nu este separat de prigoană, ci, din contră, în mijlocul prigoanei se evidențiază. Am văzut suveranitatea lui Dumnezeu, că El îngăduie lucruri în viața noastră și... Pe urmă am văzut providența lui Dumnezeu. Care, deci am văzut de fapt contrastul între Iacov și Petru. Că Iacov a fost omorât, a fost decapitat de Irod în dorința lui de a fi apreciat de, de evrei. Și același lucru vrea să îl facă și lui Petru. Și pe Iacov Dumnezeu a îngăduit să fie omorât și Iacob și-a sfârșit umblarea lui pe pământul ăsta într-un mod violent și noi am zice tragic. Însă Petru, însă Petru a fost scăpat de data asta. Și am văzut în asta suveranitatea lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu, că pentru Iacob providența lui Dumnezeu a fost să ajungă acasă în cer și pentru Petru a fost să fie eliberat. Am văzut după aceea câteva puncte despre, despre credință, că Lucrarea lui Dumnezeu nu depinde de credința noastră, și de, așa cum am zis, de suveranitatea lui. Eu am văzut un, un contrast între succesul lumii, succesul lui Rod sau ce credea, ce considera el succes, să fie apreciat de popor, să fie adulat de popor, și succesul în împărăția lui Dumnezeu. În faptul capitolul 12, versetul 22, Începem. Zice, norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Deci îl preamăreau pe Irod. Zice, în 23, îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de vierni. Acolo ajungem dacă urmărim genul ăsta de succes. Adulația poporului și popularitate și populismul. Ne duce în punctul în care suntem mâncați de vierni. În versetul 24, un contrast. Însă, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Și vedem că Barnaba și s-au s -au întors la în, uh, Antiohia. Și hai să citim în capitolul 13 primele versete. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen care fusese crescut împreună cu cârmulitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți în deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. În primul rând, un lucru pe care vreau să-l observ aici este că în Biserica asta din Antiochia era o adunare striță. pe care Dumnezeu a adus-o împreună. Și în, în toate bisericile sunt adunări pe strițe. Fiecare om este unic. O creație unică a lui Dumnezeu și Dumnezeu își manifestă înțelepciunea felurită a lui prin adunarea care o punem pe unul. Haideți să citim în Efeseni capitolul 3 de la 1 la 10. Efeseni capitolul 3 de la 1 la 10. Spune așa. În capitolul 2 din Efeseni, Pavel ne explică, sau le explică Efesenilor, misterul, sau, cum să zic eu, practic planul lui Dumnezeu, planul peste viacuri al lui Dumnezeu. Și spune că pe voi care erați morți în greșelile voastre, v-a dus la viață împreună cu Hristos și prezintă practic îndurarea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu și, ne, și spune versetul 7 din capitolul 2 ca să arate viacurilor viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi, în Hristos Iisus. Spune căci prin Har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Deci că mântuirea este un dar care este și pentru neamuri și și pentru evrei. Și spune aici la sfârșitul capitolului 2 Că în Hristos Iisus el a, a făcut pace, cu Dumnezeu, a dus la pace cu Dumnezeu și pe neamuri și pe evrei și mai mult decât atât i-a împăcat pe toți ăștia împreună, i-a făcut una. Și zice, hai să citim în, în capitolul 3, zice, iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor.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 Cuvântul ăsta, taină, care e tradus în românește taină, este mysterion în greacă și înseamnă, nu înseamnă ce înseamnă taină în românește. Deci nu are aceeași înțeles exact, ci înseamnă ceva care a fost ascuns multă vreme, dar acum e descoperit. De, și asta spune și contextul capitolului 3, și spune, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte viacuri.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 Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta ca să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse sau de nemăsurat mai exact aici, ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăfnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu care a, fost, care a făcut toate lucrurile. Deci spune, Pavel, taina asta mi-a fost dată încredințată mie ca să pot... Să explic neamurilor și să o, o detailez, uh, să o explic, să -o, o aduc la suprafață, să o spun în evidență, să pun în lumină înaintea tuturor, nu numai a neamurilor, taina asta. Și care e taina? Vedem în versetul 10 și 11. Pentru că domniile și stăpânirile... Nu, uh, nu care e taina, mă, mă scuzați. Vedem în versetul 10 motivul uh, pentru care Dumnezeu elucidează, aduce la lumină taina asta. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic 11, pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Deci, motivul pentru care Dumnezeu a dus împreună biserica, neamuri și evrei, rob și slobod și așa mai departe. Cum zice acolo, acum nu mai este nici iudeu, nici grec, nici, nici rob, nici slobod, ci toți sunt un în Hristos. Motivul este pentru a le arăta îngerilor înțelepciunea lui Dumnezeu. Nespus de felurită, spune acolo. Și vedem aici o... o... Adunătură pe strița diferiți oamenii aici Îl pe Barnaba care era levit Deloc din Cipru Deci era evreu get Pe urmă îl venem pe Simon Numit Niger Care era după nume Era tot evreu Dar după poreclă Probabil că era negru Era om de culoare și se spune că Simon Niger e acel, unul și același cu Simon din Cirena, cel care a cărat crucea lui Isus, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus. Deci, sunt două lucruri. Luciu din Cirena, asta era un roman, clar, luciu în nume roman. Și Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, adică Irod Antipa, cel care l-a omorât pe Ian Botezătorul. Deci omul ăsta a fost frate vitreg sau frate de lapte, cum ar veni, cu, probabil cu, cu Irod, cârmuitorul. Vedem aici Harul lui Dumnezeu care îi scapă pe oameni din diferite circunstanțe, mântuiește pe oameni din diferite circunstanțe, bogați, săraci, din, din uh, locurile cele mai deocheate și mai, mai uh, pline de stricăciune. Deci Manaien ăsta era probabil idumean. Și Saul, care era fariseu din farisei, care era din seminția lui Beniamin, trăiat 8 opta zi și așa mai departe. Și spune, pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat. Aici vedem că erau proroci și învățători, în versetul 1. Deci, oamenii ăștia își foloseau darurile pe care Dumnezeu Dat fiecăruia. În 1 Petru 4 cu 10 spune așa, Petru spune așa, capitolul 4, versetul 10 și 11, începând de 9 de fapt, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, mai devreme am văzut înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu, acum vedem harul felurit al lui Dumnezeu. Deci, ca niște bune ispravnici ai halvului telurit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Deci, Oamenii ăștia slujau conform darurilor care, pe care Dumnezeu le-a da, le dat fiecăruia. Dar erau proroci învățători. Acum cine era proroc și cine era învățător? Nu cred că poți să faci o distinție, că nu, nu spune, în primul rând nu spune nimica aici, dar ei a, își exercită darurile astea, pentru că spune că pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul Pentru lucrarea la care i-am chemat Cum a zis Duhul Sfânt? Au auzit toți o voce mistică Cel mai probabil e Deci se putea și asta Să audă o voce din cer Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul Puteau să audă și asta da? Dar cel mai probabil e că Acolo unul dintre oamenii ăștia Care aveau darul de prorocie Să fie auzit glasul lui Dumnezeu și să-l fi spus, să-l fi proclamat. <coughs> Dar era aici um, un alt aspect în, în ideea asta că își foloseau darurile. Spune că slujau um, Domnului. Și aspectul ăsta îi uita de biserica astăzi. Să slujești Domnului. Atunci când biserica se întâlnește împreună, tendința lui și concentrarea sau focalizarea atenției este care sunt nevoile noastre, la ce să slujim. Oamenii ăștia slujau Domnului și posteau. Pentru ce să ne rugăm? Pentru ce să postim? Nu. Oamenii ăștia slujau Domnului și posteau. Biserica de astăzi are tendința să treacă cu vederea părtășia cu Dumnezeu. Relația asta. Deci faptul că stau în prezența Lui Dumnezeu pur și simplu pentru că vreau să stau acolo în prezența Lui Dumnezeu și să am cu El să am o relație cu El să am, să am o comunicare cu El asta înseamnă să i slujești Domnului și dacă țineți minte în, în, în Apocalipsa Domnul Iisus scrie șapte scrisori, dintre care prima este scrisoarea către Biserica din Efes și o să o citesc acum, capitolul 2 din Apocalipsa, de la versetul 1. Îngerului Bisericii din Efes scrie Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mână și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Ce, ce erau cele șapte stele și cele șapte sfeșnice aflăm în capitolul 1, versetul 20. Spune așa, Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici sau liderii, conducătorii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Și aici în versetul 1 din capitolul 2 el se recomandă, se prezintă ca cel care ține stelele în mână în relația lui cu biserica din Efes și ca cel ce umbră printre sfeșnice. Care e mesajul pe care îl transmite?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 recunoaște ce faptele bune ale acestei biserici le apreciază. Dar, spune mai departe, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din timp, devoțiunea, părtășia cu mine. Asta ai. aduți dar, aminte de unde ai căzut, unde ai încetat, cum era înainte, în momentul, în timpul, în vremea în care aveai părtășie cu mine, în care uh, atenția ta era să-ți să petrești timp împreună cu mine Bob George spune așa Am devenit atât de dedicat sau de absorbit de planul lui Dumnezeu Încât am uitat de Dumnezeul acestui plan Și asta e, asta e tendința în biserici să, să devină foarte, foarte, foarte uh, ocupați cu planul lui Dumnezeu să vi devină foarte, foarte preocupați de ce să facem în cutare direcție, ce să facem în cealaltă direcție, care sunt nevoile, hai să le împlinim, hai să postim pentru asta, hai să ne rugăm pentru aia, hai să fim darnici, hai să, așa cum zicea și Domnul Iisus, să testăm pe învățători și pe proroci și așa mai departe. Și uită de părtășia cu Dumnezeu. Oamenii ăștia slujau Domnului și posteau. Posteau pur și simplu pentru că vroiau să aibă o părtășie nestingerită cu Dumnezeu. Și în intimitatea cu Dumnezeu se întâmplă lucrurile cele mai entuziasmante. Lucrul ăsta l uităm, îl uităm, îl pierdem din vedere. Bun, mergând mai departe, spune așa, atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Selucia. Și de acolo au plecat cu Corabia la Cipru. Ajuns la Salamina, au vestit Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. După ce au săbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor și un proroc mincinos, un iudeu cu numele Barisus. Hai să ne oprim aici mai tine. Un alt lucru important e că vedem că Duhul Sfânt este cel ce separă și Duhul Sfânt este cel ce trimite. Și sunt oameni care, care pleacă, care merg în, în misiune, merg să fie misionari, datorită unui, unor, un, sau unei euforii emoționale. Deci sunt mulți oameni care pleacă, care merg în misiune, care merg să predice Evanghelia, să facă o lucrare pentru Dumnezeu din, dintr-o emoție, dintr-o euforie emoțională, pentru că au simțit ceva în uh, tuturași în stomac la un moment dat sau să simțim un strat sau așa mai departe și nu se asigură că sunt trimiși de Dumnezeu. Și două lucruri vreau să, să avem în vedere acum. Ce se poate întâmpla? Ne gândim la Moise. Știi, el, în momentul în care au văzut nedreptatea cu care e tratat, e tratat poporul lui, el s a simțit dator. Au avut o, o pornire din asta emoțională, care unde l a dus? La crimă. La crimă dus. Și după aceea, ce s-a întâmplat? Poporul a zis, cine-i depus peste noi, judecător? Nu? Sau Ioan Marcu, în cazul ăsta, o să revin aici la ideea asta, dar Ioan Marcu, la un moment dat, se desparte de, de grup. Nu mai vrea să continue în, în călătoria asta. Un, un alt aspect pe care vreau să menționez aici este că Pavel, dacă citim în Faptele Apostolilor, capitolul 9, Pavel a știut din a treia zi de la mântuirea lui, care este lucrarea la care Dumnezeu îl cheamă? Dumnezeu îi spune lui Anania, du-te căci el este un vas pe care l-am ales să ducă Evanghelia neamurilor și am să-i arăt ce are de suferit pentru numele meu. Așa îi spune Dumnezeu lui Anania. Și cu toate astea, din momentul ăla, până, din momentul în care el o aflat care e misiunea lui, la ce lucrare îl cheamă Dumnezeu, până în momentul ăsta, când au plecat, când au fost trimiși de Duhul Sfânt, au trecut cel puțin 14 ani. Timp în care Dumnezeu l-a convins pe Pavel, l-a pregătit pentru plecarea asta. Și sunt de cei care merg pentru că sunt trimiși de Duhul Sfânt. Trebuie să ne asigurăm că suntem trimiși de Duhul Sfânt. De ce? Pentru că în momentele de restriște, în momentele grele ale lucrării, pentru că sunt momente grele inevitabile. Sunt momente în care lumea aruncă cu pietre în noi, așa cum au aruncat în Pavel. Ce s-ar fi întâmplat dacă o să vedem mai târziu aspectul ăsta? Dacă Pavel nu ar fi fost convins de chemarea Duhului Sfânt, când a fost a, luat și s-a aruncat cu pietre în el. Ce s-ar fi întâmplat? Ar fi zis asta puțin că mă duc acasă, nu? Fă ceva de genul ăsta. Hai să ne înțelegem. Nu. Faptul că a, suntem, deci convingerea că suntem trimiși de Duhul Sfânt, certitudinea că suntem trimiși de Duhul Sfânt este cea care ne dă puterea să trecem prin momentele grele. Și am văzut data trecută, sau mă rog, cei care au văzut data trecută, a, am vorbit despre câțiva martiri și felul în care s-au comportat ei în, înaintea martiriului lor ca referință e cartea lui Fox, Cartea Martirilor. Trebuie citite o carte care e extraordinară din punctul ăsta de vedere. Un alt lucru este că Duhul Sfânt ne călăuzește în mod supranatural de natural. Un paradox aici, dar ei, de multe ori, deci sunt puține momente în care Duhul Sfânt ne călăuzește prin ceea ce noi am numit miracole. Aici vedem că Pavel și Barnabas, după ce au aflat că Duhul Sfânt îi trimite, Duhul Sfânt nu le spune în mod explicit, ok, o să mergeți în Cipru, o să petreceți acolo trei săptămâni, după aia o să luați corabia, o să treceți în Perga și de acolo mergeți în Iconia și așa mai departe. Nu le-au spus asta. Cel puțin nu-i consemnat aici, deci nu e un lucru pe care să-l vedem noi că Duhul Sfânt îl face. Ci. Unde merg în Cipru? Se suie pe corabie la Selucea și merg în Cipru. De ce? Barnaba era liderul în momentul ăsta al grupului și Barnaba era din Cipru. Și ideea e că Barnaba o fi zis băieți, hai să mergem în Cipru. Acolo, uite, știu, suntem aproape, trecem marea și suntem acolo. Nu, era mare, că e o strâmpare acolo. Cipru e foarte aproape de locul de costa unde e Antiohia. Or, o de băți, mergem până acolo și știu că Cipru, țara mea, de unde vin eu, e foarte, foarte, foarte întunecată spiritual. Și într-adevăr era întunecată spiritual și avea nevoie de Evanghelie, pentru că Cipru în întregime era o insulă care era dedicată veiței Venus și închinarea constituia, se constituia în prostituție. Deci fiecare femeie de pe insulă era obligată să se prostitueze la un moment dat, să aducă măcar o dată în viață serviciul ăsta, ca și preoteasa templului lui Venus. Deci era o insulă întunecată spirituală, în care prostituția era la mare cinste. Hai să mergem în Cipru și vedem că ei străbat toată insula și ajung în Paphos, care era capitala Ciprului la vremea respectivă. Și acolo întâlnesc un vrăjitor, citim în versetul 6, un proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar-Iisus. Bar-Iisus înseamnă Fiul lui Iisus. Cred că ăsta nu era numele lui adevărat, ci el și l-a luat, mă gândesc eu. Așa, așa. Oricum, și dacă era numele adevărat, Iisus era... era un nume foarte comun în, în Israel. Care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept.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 Și atunci sau care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duh, Duhul Sfânt, s-a uitat ținta la el și a zis Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrășmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâng căile drepte ale Domnului. Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căutabușbin niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Ducerea Evangheliei este o lucrare apologetică. Ce vreau să zic prin asta? Întotdeauna, atunci când vestim Evanghelia, când ducem Evanghelia, vom întâlni oameni care se vor împotrivi Evangheliei. Și Petru spunea în uh, 1 Petru, da, uh, țin eu bine minte, versetul 15 din capitolul 3, din 1 Petru. Spune așa, ci sfințiți, așa și, uh, hai să începem în versetul 13. Și si cine vă face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați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 Vestirea Evangheliei e o lucrare apologetică. Noi trebuie să fim gata să apărăm uh, nădejdea care e noi. Asta înseamnă apologet, apologia. Înseamnă apărarea credinței sau apărarea unor idei. Și deci, trebuie să ne așteptăm că vom, vom întâmpina împotrivire, așa cum Pavel și Barnaba au <coughs> întâmpinat. Și aici... Văd un contrast între Pavel și Barnaba. Pavel era un om radical. El a fost întotdeauna un om radical. El, în momentul în care a ajuns la concluzia că calea, creștinismul, era o amenințare la adresa lui Dumnezeu, așa au crezut el că îi face un serviciu lui Dumnezeu. Că a început să prigonească biserica. Nu? Era un om radical în, și întotdeauna o spus verde franc în față tuturor ce vede, vede că e greșit. l o confruntat pe Petru, în Galaten citine asta, o confruntat pe Corinteni, pe e, iudaizatori, i o confruntat fără, fără și fără, fără să își cum să zic eu, aleagă cuvintele. <laughs> și vedem cum îi confruntă și pe omul ăsta, pe Elima, aici, în... Uh în pasajul ăsta. Barnaba, pe de altă parte, era fiul mângâierii. Nu? El, structura lui sufletească era să încurajeze și să mângâie. De aia el, când toată biserica, toți apostolii îl respingeau pe Pavel, pentru că îl credeau ipocricii prefăcuți care care nu, acum a recurs la tertipul ăsta. Nu, nu puteau să creadă că Pavel s-a întors la Dumnezeu ci credeau că el face acum se vrea să se infiltreze în rândurile bisericii, să-i identifice pe lideri și să-i să căsăpească. De-aia el nici nu a ajuns în cercul apostolilor. De-abia după ce a fost în Antiochia, au ajuns să vorbească cu Petru și cu scântii bisericii. După 13 ani deci Barnaba era fiul mângâierii. El era înclinat să mângâie. Era înclinat să, să aducă încurajări mai degrabă. Deci el l-ar fi abordat cu totul altfel de pe lima nostru. Nu, nu, în mod, nu așa cum l-a abordat Pavel. Și Pavel îi spune aici că era plin de Duhul Sfânt. Și îi spune om plin de toată viclenia și de toată răutatea. Fiu al dracului, vrășmaș al oricărei neprihăniri. Nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului. Aici, Pavel nu era rău. Nu era, cum să zic eu, lipsit de dragoste. Nu, dragostea lui Dumnezeu nu este întotdeauna siropoasă. Dragostea e și atunci când vezi un lucru rău la un, știi, ca și un chirurg. Chirurgul ăla, de ce? Poți să zici că un chirurg, o, oh, ce rău e chirurgul ăla, că mă tăia luat o bucată din... Nu, s-a luat chirurgul l au tăiat pentru că dacă nu tăia mureai, nu? Așa și Pavel, aici a fost chirurg Pavel. Barnaba el era cum, internist sau din ăsta care îți prescrie medicamente Câteodată func... merge deci e bine să fie așa să prescrie medicamente, hai, uite asta, un medic de familie, da să dai tratamente, să îl, îl, îl încurajezi, să-l îmbărbătești și așa mai departe pe om. Da? În alte circunstanțe și Pavel aici ce face? Îl lovește cu orbire. Zice Dumnezeu, acum te, o să te lovească cu orbire. Dar lui ce i s-a întâmplat pe drumul Damascului? Deci nu e un lucru negativ aici. Cu ce l-a lovit Dumnezeu pe el pe drumul Damascului? Nu cu orbire. Pavel avea cele mai bune intenții pentru Elima. Avea dragoste pentru el și vrea ca omul ăsta să fie mântuit. Deci asta e contrast între Pavel și Barnaba. Din cauza asta el preia conducerea grupului. Vedem în continuare în, în versetul 13. Spune, Pavel și și lui au pornit cu corabia din Pafos. Până acum au fost Barnaba și Saul. De acum înainte vedem Pavel și tovară și lui. Pavel preia conducerea grupului. Pentru că mă gândesc eu așa. Barnaba o fizismă, Pavel, e Tu, uite te ce s-a întâmplat cu Elima. Cred că Dumnezeu te cheamă pe tine. Deci, Barnaba a fost, ce, nu cred că a fost o, o luptă pentru putere aici. Să zic că Pavel, no, gata, de acum preiau conducerea și ei. Nu a fost o luptă pentru putere. A fost o recunoaștere din partea lui Barnaba că Dumnezeu l-a chemat pe Pavel să, fac, să fie liderul, să fie vârful de săgeată, vârful de lance din lucrarea asta și el să-l urmeze. Deci Pavelul o preluat conducerea grupului. Și pe urmă vedem în versetul 13, în continuare, că Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Deci Ioan Marcu dezertează, ghilimele. De ce dezertează Ioan Marcu? Nu știm. Însă putem specula. Putem să ne gândim la câteva variante. Am zis că, mai devreme am zis că e o diferență între cei care merg pentru că sunt primiști de Duhul Sfânt și cei care merg dintr-un dintr imbol sentimental al emoțiilor. Și poate că uh, Ioan Marco a fost emoțional, a fost entuziasmat de proiectul ăsta, de, de călătoria asta. Wow, să mergem să vestim Evanghelia neamurilor cu... Pavel și cu Barnaba. Ion Marcu, ca și o, o paranteză, era nepotul lui Barnaba. Și deci se putea că o, dintr-o emoție, dintr-un entuziasm uh, bazat pe emoții, să fie pornit în, în uh, lucrarea asta, în călătoria asta și când s-o lovit de anumite greutăți, să zicem, sau și când nu-i o conveni ceva, sau când entuziasmul ăla a murit, să zic, o, oh, eu mă duc acasă, nu mai am chef. continui se putea întâmpla lucrul ăsta. Și am uitat să uh, pomenesc aici două citate. Unul al lui Tozer care zice așa. Dacă, în ziua de astăzi, dacă Duhul Sfânt, dintr-o dată, brusc, ar pleca din biserică, cât la sută, ce procent din biserică și-ar înceta activitatea? O întrebare retorică. Cu alte cuvinte, cât, ce procent din biserică își bazează operațiunea îi operantă sau operează doar și doar și numai bazată pe puterea Duhului Sfânt. Cât la sută din biserică? Asta zicea Tozer. Ce Charles Sfânt zicea, diferența dintre creștinii din ziua de astăzi și creștinii din biserica primară este de 10 zile. Adică, ucenicii după ce s-a înălzat Iisus la cer ori așteptați 10 zile. Spune, merge și așteptați în Ierusalim. Și veți primi o putere și veți fi martori când Duhul Sfânt se va pogorui peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudea, în Samaria și până la capătul pământului. Și deci asta e diferența, de 10 zile. Noi îl înălțăm pe Isus, deci ne naștem din nou, îl înălțăm pe Isus și după aia și plecăm. Nu mai așteptăm alea 10 zile ca Duhul Sfânt să ne umple și să ne împuternicească, să fim martori. Poate, deci asta e o posibilitate. Însă, eu vă sugerez că ar fi uh, cheia sau răspunsul în prima parte a versetului. În faptul că Pavel o preluat conducerea grupului. Și poate lui Ioan Marco nu i-a convenit schimbarea de conducere. Poate că el și-a zis, a, păi, dacă nu unchiu barnii care conduce, eu nu, eu plec acasă, nu mă mai... Nu, iau jucările și am plecat acasă. Se poate și asta. Și se poate și să cădem în capcana corintenilor, care Pavel îi zicea, voi de ce ziceți, voi, uh, unii spuneți, eu sunt al lui Apolo, alții spun, eu sunt al lui Pavel, alții spun, eu sunt al lui Isus. cine e Apolo, cine e Pavel? Și a fost Iisus împărțit? Nu! Iisus e unul singur.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 Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Căci l am înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis. Voi, nu, mă scuzați, vă voi împlini cu toată credincioșia, făgând.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 El întotdeauna au mers în sinagogi și mai devreme spune că se bătu tot Cipru, toată insula Cipru, provoduind cuvântul în sinagogi. În Romani 1 cu 16, Pavel spune așa, Căci mie nu mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deci asta e, cum s-ar zice, uh, zice, structura lucrării lui. Întotdeauna când ajungea într-un loc, mergea în primul rând, dacă exista o sinagogă sau o adunare a evreilor, mergea acolo, o adunare de rugăciune. Pentru că în într-un oraș să existe o sinagogă, trebuiau să existe cel puțin 10 adulți pe parte bărbătească în orașul respectiv. De-aia în Filipii, când... Uh, merg acolo, ei nu găsesc o sinagogă și se duc într-un loc unde se întâlneau femeile într-o rugăciune în, în Filip, O să vedem mai târziu în capitolul 17. Bun, deci asta, asta era strategia lui Pavel. Mergea în, în, în sinagogă și acolo, fiindcă era, în orice sinagogă, cam asta era procedura că dacă erau oaspeți, erau invitați să vorbească, să citească din cuvânt, din, din scriptură, din lege și din proroci. Și după aceea se citea din lege și de proroci și după aceea oamenii împărtășeau diferiți. Deci dacă erau oaspeți, erau chemați să, să dea un îndemn, așa cum am făcut-o aici. Deci mai întâi evrei și apoi neamurile. Asta e primul discurs care este consemnat în Biblie a lui Pavel. Și vedem că discursul ăsta nu se poate să nu ne atragă atenția faptul că e o combinație a două predici pe care le-am auzit mai devreme în faptele apostolilor. Predica lui Ștefan, deci asta e începutul, care Ștefan a făcut o istorie, o scurtă istorie a poporului evreu. Și asta face și Pavel. Însă, Ștefan. a făcut-o cu scopul de a le arăta evreilor că întotdeauna ei or priceput de abia din a, a doua încercare și a început cu Moise că Moise s-a dus la ei și mai întâi și au vrut să-l scape pe, pe evreu ăla de bătaie și l-au omorât pe egiptean și prima dată nu l-au primit pe Moise, dar după aceea după ce s-a întors după 40 de ani l-au primit ca pe prorocul lui Dumnezeu pe urmă au au fost duși de Dumnezeu și să intre în țara promisă și din prima nu ori intrat, că le-a fost frică, o intrat din a doua și totdeauna lucrul ăsta s a întâmplat. Deci asta au vrut Ștefan să... Și concluzia la care vrea Ștefan să ajungă e că acum au venit Mesia și prima dată voi nu l-ați primit. De aceea va veni a doua oară. Deci a fost discursul lui, predica lui, trebuia să fie ca o încurajare. Însă, vrei nu l, l lăsat să-ți termine. Vă spune că atunci când Dumnezeu, când i-a zis că uh, Iisus e la dreapta Tatălui și o băgat mâinile în urechi și a început să zbiere, ca să-i acopere glasul și nu l-a mai lăsat să-și termine discursul. Pavel face același lucru, face o scurtă istorie a lui Israel și scopul lui e să le arate celor din sinagoga respectivă providența lui Dumnezeu că Dumnezeu a urmărit în tot parcursul lor scoțându-i din Egipt dându-le judecători dându-le un împărat el vrea să ajungă la David pentru că din David era promis să mânța deci Mesia mântuitorul și apoi Pavel trece la al doilea, a doua parte a discursului care seamănă foarte, foarte bine cu cele două discursuri ale lui Petru în care Petru spunea că Isus este sămânța lui David, Isus este fiul lui David și voi l-ați respins, dar Dumnezeu l-a înviaț. Și faptul că voi l-ați respins și l-ați dat pe mâna neamurilor să fie răspinit, e planul lui Dumnezeu, așa cum zice aici. La o sână, uh, Căci locuitorii din Ierusalim, versetul 27, și mai mari lor n-au cunoscut pe Isus și prin faptul că l-au osâmbit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Și după ce au împlinit versetul 29, tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Și exact ca și Petru, și el spune că psalmul vorbește despre faptul că... Tu ai spus, unsului tău nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. În versetul 35 și exact același argument pe care l-a prezintat și Petru. Uh, și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. A fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Exact același argument. Deci Pavel a uh, fost marcat de cele două discursuri. Car dacă, dacă li s-a împotrivit, dacă era un fervent prigonitor al bisericii, el a auzit discursurile astea și le-a adunat în inima lui și la momentul potrivit, ele au adus rod. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce niciodată fără rod. Însă, ideea e că nu e o rușine sau nu e, nu e ceva degradant să iei un discurs al cuiva și să-l prezinți altora. Deci nu e, nu e, o, nu e plagiat multe lume se plâng de plagiat că, oh, că limiți pe cutare sau cutare. Dar Pavel îi spune lui, lui Timotei cuvântul pe care ți-l-am vestit eu vestește la mulți oameni de nădejde care pot să dea mai departe. Da? Deci Pavel îl încurajează pe Timotei să-l plagieze pe el și să încurajeze la rândul lui pe alții să-l plagieze pe el. Deci, plagieze între ghilimele, bineînțeles. Cuvântul lui Dumnezeu e același și noi se presupunem să restim cuvântul lui Dumnezeu. Pe urmă, se spune așa, continuând, citind aici. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat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 au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara, dar iudeii au înteretat pe femeile cu cernice, cu vază și pe fruntașii de cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și au izgonit din hotarele lor. Pavel, Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioarele, de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Evreii se presupuneau să fie lumina neamurilor. Asta a fost intenția lui Dumnezeu pentru evrei de la bun început, să fie lumina neamurilor. Și ei au eșuat în, în lucrul ăsta în mod lamentabil. Și Pavel le zice aici, ceea ce facem noi e să reparăm această greșeală a lui Israel. Deci ei trebuiau să fie lumina neamurilor, ca neamurile să vadă uh, Harul lui Dumnezeu în închinarea lor, în, în felul în care erau se purtau ei, viețuiau ei și așa mai departe, să fie stârniți la gelozie și să vreau să, să vrea și ei să aibă o asemenea relație cu Dumnezeu. Asta era scopul pentru care uh, Dumnezeu a pus pe evrei în mijlocul neamurilor. Și, din contră ei, au ajuns la ideea că neamurile sunt oameni de mâna a doua. Că ei sunt mult superiori evrei ca și poporul al lui Dumnezeu, noi suntem mult superiori celorlalte națiuni. În acele alte națiuni își combustibil pentru focul iadului și a, ca atare noi nu avem nimica de a face, trebuie să ne separăm. Și asta au făcut, s separat. Și prozeliții trebuiau să se convertească la iudaism, de deci să ajungă iudeu ca să poată să aibă acces în prezența lui Dumnezeu. Și, și noi, ca și creștini, avem tendința să repetăm greșeala asta în sens invers. Adică, mulți dintre creștini îți sunt antisemiți. Și consideră că biserica este, că Israelul a fost lepădat de Dumnezeu pentru că nu l-a primit pe Mesia, foarte mare parte din biserica. Și ca atare îți sunt antisemit. Și holocaustul se datorează acestui fapt. Că predicatorii au predicat împotriva lui Israel și au predicat faptul că biserica este cea care înlocuiește Israelul în planul lui Dumnezeu. Fals. Fals de tot. Fals. Israelul este lumina ochilor lui Jehova. Așa spune. Vai de cine se atinge de lumina ochilor mei, spune în Zaharia. Și astăzi, astăzi, Vedem lucrul ăsta întâmplându-se vedem că toți sunt împotriva Israelului chiar și cei care se numesc aliația ei Zic, nu, nu știu, ești singur, te descurci și Pavel, adică Dumnezeu spune așa, voi binecuvânta pe cei care te binecuvântează și voi blestemați pe cei care te blesteamă asta zice promisiunea lui, lui Dumnezeu pe care i-a făcut-o lui Avram toate neamurile vor fi binecuvântate prin tine Oamenii uită lucrul ăsta. Israelul lumina ochilor lui Jehova. Un alt lucru pe care vedem avem aici este că toți cei care erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Și ideea e că, așa cum spunea Iisus, parabola cu cel care seamănă sămânța. Și spunea, deci sunt mai multe parabole acolo, dar una dintre ele spune așa că sămănătorul seamănă sămânța și el pleacă și merge și se culcă, și dar sămânța continuă să crească. Responsabilitatea noastră este să semănăm sămânța. Ea crește. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod, și Dumnezeu este cel care îi rândiește pe oameni. Hai să ne rugăm.